La hawla wala quwata illa billah ila linazim hasbunallahu wa ni'mal wakeel. A dë taniva. Po, çfarë vitë sufë jemi këtu në këtë radio dhe është hera e parë. Është këto Ivan jeta nuk shaton që ka ndonjë njeri i cili konsumon drogën pandërprer, dha fal namazin pas kohë, edhe këtë nafronë zoti i ntimallah, la ilaha illa allah, Muhammed rasulullah mir, por nuk e çudi motor. Sepse Kam po misogjën e moralitetit, çka është? Kam musliman plot të cilët falin pas kohës namaz, 3, 4 më shumë pa gjëna, nuk e ndalin, nuk e ndalin. Po kam musliman të cilët alkooli nuk e ndalin, të tjerë ka të kam masën e rrybave nuk e ndalin, të tjerë rënën kur nuk e ndalin, të tjerë korrupsionet, të çkoshit me korrupsion, të tjerë bëjnë dallaveres hatmuj, të tjerë çkojnë shtynë me gjatë hyjnatë, të çeshbeni yekë në gratë huja atje dhe harom pra e harom sa dujbojn para tashikina punj shgem çshto. Prallau Allahun na rujt edhe na musliman që janë pas kur edhe fatshallin që krij tim ku ku per ne vazh di kush vetë zot e din ku i kemi ranen. Siim tok zoti të kërkon siim tok zoti. Po edhe kë një prityr por që shetani tinë ka gjet çka çat mkat. Ja ka gjet këna shtam katë të tjera s'ka. Si të qoft Allah i nderuam dhe i dashur e e ti ka foloj që asoj namës tonë ta rujt zota atë nom që frik Allah në mëdhrum. Allahut ka drejtuar ka zoom din sote te po thu Allahu ta zot nuk me mjafton mue udhëzimi i vet si knacia e tij dinu po du me knaçe me diçka tjeter po du me knaçe me drug me jeqmerzin me qetsu nervat me udhu billah ç'është i bien le te haro me keta tia le haro po nam tudri bien sikur sa kan knaçun me me zotin ta mbull apo po shkero ne ne kemi knaçun me din po shkero ne po du me knaç helam me diçka tjeter s'po qetson te jamu po shkem me diçka tjeter Po duhet gjithë nini ndim tjetër e faktorit që lumen dehman Sofia as po kryon fund ball. Se te namazë nuk ka gjetë ban sa duhet në zemër. Odatë te dije fatat e tjetë. Munoj me ngopi për të veta, të qollodam me çfarë do harami se te namazë nuk ka gjetë ban në ball. Ata nuk kanë shiu and dik nat sinemonit. Përndryshe në do të rë kura, për dikan, më tërshë kurra ku njeriu dëgjon për dikën se bën denim ka të tillë lemo me bë vet. Sa hi njeriu Allahu na rujt mund të fshas. Gjatjet tës vet po, nuk e ka sigurt por shehniher sheh dheher allahun narujt terhiqet pendohet kan ku per mua çka kumbo ndersa pa ndërprerë qishte shpija alkol në të përveç fal namaz kjo punë ka rregull kjo punë ka kjo është punë me me ngul me ngul kamën haram sipas frikës allahut më marr këna se befet më lutë allahun as zoxhel ose zot më ansemat largona pe të një, një haram e mos më me bli më ndrushëshrin valla kusht për ti tepër mësiç ti a çesit dot më ndrua kraj këqi Prej në atë të saun të ti, ti dhët me nërua të qësëri komplet. Nuk mundesh me jetës për para, asë një hatë me qatë qësëri që e ki. Kur do qita kosh me ta, dhe, dhe, dhe, dhe rën me ta, prapë të mu këtitit në haram. Ma të qësëri dhët me thonë, fon në krya e punë, kur mund, dosh t'jen djem, dosh t'jen qika. Me juve më pejdi të sotit nuk du asë telefon asë kur gjë. Ka për telefonin hopë, mësë të frasin asë mësë të të tërkër kënë, shkën gjam Në 10 vajëto të shkollë ka për libërën edhe më sa. Sahik më kalu fast vështira, tronda. Por për kujto Zotin shumë, lexo Kur'an shumë, prana për xhamia shumë shumë. Një javë 2 e 3, në emër të Allahut, maksimumi në një muaj ditë ka më të kaluar shumë. Ka pi fort të spin doja pa dikë të subhanallahu alhamdulilah ilahil al mundo me të anë bashëm, sama shumë. Të sinëre kapacitetinë kanë një herë, më angazhu kurën. Do mëna liber me lezu, kur rrokaj ciklet i marr, shkollëtene e mik të nana në ranon e dikon të daut se dikur ama tash është një me të, të cilat ke përdorë, me ta e daut ta kanshit, e ke blerë, e ke naj, e ke fibash fon fon fon fon më thamë. Kur diktërit u zonëvata, mëmrin Allah të më dorë, ose tillë derësa t'alargaisht të pish të trufis tan krejt që, që ta vjes zotë me urreth atë krejt që është e dashur, tani më urreth, atëherë bënë kontaktuar me ta në mënyrë që më mundu me nxirr edhe ata për asaj mënyre, e i prësisë me dhe këta mëslimen që në të nëndëgjua me luta Allahum, me të letua Allahum, me të largu pe ati haramit, e të kishëm shprej, shprej, dëshir, që kur të larguhësh me nai, me nai informu e prapë që të ka largu zotë të gjële shanu, me nai që të zemrë atona se vë Allahi në mërzite. Në mërzite dhe për mujme më bëmë men që atë nane ke mërzit shumë, asë e nane të ja kalë zemrën ashtu, bollë zotë e ka marë burën që për në gëllë, në kanë tërë që zërë, në kanë regullë, të me atë nëmë me fitur djënetin. Gëtë me atë nëmë me fitur djënetin. Allah të gëllën atë nëmë tyë, e ki dërë për djërë për djënetin. Fitur djënetin me ta. Fitur djënetin me ta. Me zërëtin tënë, tënë edhe me nënën tënë. Elërgëjë harameve. Allah të rujtët fërë të sëhtjara bil alim.